«Сяк так годувати, інакше помирають. почнеться епідемія. Не можна було так кидати. Німці люблять порядок. Але наше безладдя на порядок смертельніше», – задумливо відзначив Лещинський. «Що, як ви сказали?» – стерпинувся Іван Дем'янович. «Та пусте, вибачте. Розповідайте, розповідайте». Батько згадував, що коли її хвалий був вже кінець листопада. Починалася досить сувора зима. Холоди того року рано надійшли, і найбільшою небезпекою стала страшна втома. Хто сідав на землю, то часто й не вставав. Остигла земля, відразу витягала з тіла останнє тепло, живу силу. Батькові пощастило. Він якось побачив розбитий стілець, і на ньому надірваний дармантин. Для німця конвоїра було кілька сотень метрів. Можливо, він і бачив, як хтось трішки у бік відійшов, але стріляти не став. Батько Дармантин відірвав, скрутив і собі за пазуху, а потім, коли сідав на перепочинок, підстилав. І це його рятувало. Після чергового десятка кілометрів валились на землю, приміром, тисяча полонених. Оставали дві третини, тобто третина людей точно не піднімалась. Ще живі, але вже встати не можуть. А чимало вже й мертві. А я от думаю, чому колона, поки була в змозі, не кинулась в розсип? Чому не передушила охорону? Чому величезні маси людей так безмовно покірливо йшли, мов ягнята на заклання? Перебив оповідача Христофоров. Я теж над цим думав, зітхнув художник. А ще над тим, чому під час Голодоморі вимирали цілі села замість того, щоб підняти повстання і перебити уповноважених комісарів? Це складне питання. І легше за все побачити причину в рабському менталітеті нації. Заслуженого більшовика вели на розстріл, а він по вигукував – «Да здравствует Сталін, да здравствует комунізм». Чому? Напевно, зомани, але ще більше з патологічного страху перед дивовижною машиною, котра неминуче перемили в Порошок. Ну, кинеться коло набросив, усе одно регулярні німецькі війська переб'ють усіх, мов зайців. А так є надія – що лихо якось обійдеться, минеться, пошле доля порятунок. А вже ж ми завжди незмінно сподіваємось на те, що все якось обійдеться, погодився Родольф Карлович. Але я вас перебив, даруйте, мене цікавить, чим закінчилася ця історія з вашим батьком. Так, так, якось на ніч їх зігнали в споруду якогось недобудованого цегляного заводу. Там, власне, були тільки високі стіни без даху. І метраж такий, що коли туди людей натрамбували, то сісти вже не можна було. Для фашистів, зрозуміло, це був вихід, бо легко охороняти, зачинили двері й порядок. Батько розповідав, стоїмо всю ніч, ноги не тримають, хтось починає тихенько сповзати вниз, у холод смерті. Безвихідь підсилювалось ще тим, що у людей почались шлункові хвороби хтось уже не міг терпіти утримувати. Повз пробирався незрозуміло куди, а за ним тягся мокрий слід. Людина просто волала, «Хлопці, простіть, я не можу, ну де ж тут?» В вони знову йшли, і селяни видивлялись серед них родичів. У кого з полонених було чим і на чому написати, тільки дали клаптики папірці. Люди їх ловили. Дитна людська риса. У мирний час гризуться між собою, щось не можуть поділити. А коли смертоубивча війна – Починають одне одному допомагати. Не завжди не погодився Лешчинський. Коли доходять до краю, починають одне другого жерти. Хоч би як там було, зім'єта і батьківський Аркушек дійшов до адресата, хоча адреса була написана приблизно «Козелець Надії Київ художній інститут». Зрозуміло, без зворотної адреси, бо батько не знав, куди його ведуть. Мама зібралася і пішла його шукати. Але де шукати? Почала розпитувати. Радять, йди вниз по Дніпру. Німці на південному сході табори розселяють. І мама пішла в напрямку Обухова. Далі на Кагарлик. Поруч ще чимало людей тяглося дорогою. Теж розшукували своїх. Якийсь дід їхав на возі. Каже, кицю, сідай. Брата чи чоловіка шукаєш? Та сідай, у двох Василіше буде. Мама сіла. Їдуть, їдуть. Дід запитує. Куди тепер? Мама відповідає. Думаю, що треба далі на південь пробиратися. Та навіщо, за комизився дід, давай тут краще прочешемо. Пошукаємо, праворуч якраз великий табір, там ти знайдеш свого. І я сина знайду, давай повернемо туди. Мама потім згадувала. Щось дивне в душі моїй муляло, абсолютно не знаю чому, але... «Хтось мені завзято нашіптував. «Ні, не треба тут зупинятись. З дідом, звісно, краще, спокійніше, але ні, тут ще не твоє». І мама твердо сказала, «Дідусю, я вам дуже вдячна, але я злізу, піду далі, тому що серце мені каже, що він не тут». «Ну, дивись», – вимовив старий, «більше горя там матимеш одна, молода». Розпрощалися. Мама пішла далі. Дуже втомилася, і от бачить, Якась залізнична гілка, полустанок, стоїть потяг, і з труби паровоза дим. Ешелон потихеньку рушає, і мама в останній вагон підхоплюється, сподіваючись хоч би скільки під'їхати до Корсуня. Холод собачий, захотілося усередину війти, трішки зігрітися. Тихенько відчиняє двері, а там німецькі офіцери шнап сп'ють, викрикують. «О, Медхен! Я-я, ком-ком!» – мама розповідала. «Я не знала, що мені робити». І раптом від тіля якась молода жінка вискочила. Здалося, що перекладачка кинулась на мене, як шуліка, витіснила мене в тамбур і сечить. Ану, вистрибуй зараз, поки потяг не набрав хід. Розіб'єшся, легше буде. Швидко вимітайся звідси, або я тебе зіштовхну. І зникла. Я вчепилась за поручень. Стою, потяг набирає хід. Ще трошки, стрибати буде неможливо. Розіб'юся точно. Замружила очі й туди, вниз, упала, перевернулася, забила коліна сильно. Але нічого. Стала. І пішла. Нарешті вона добралась до селища неподалік від Хорольської ями. Попросилась на ночівлю в один будинок. В другий, третій, скрізь відповідають, «Дівчина, немає місця». А людей справді прийшла хмара. Холодно, ніч уже на дворі, мороз починає пробирати. Нарешті одна жінка пожаліла, каже, «Ну хіба що в сініх влаштуйся».